АРГХ 2021. Маша Сеничич. Повремена попут викинд населја. Мале квадратуре је опремљена само необходним. Појављујем се као међу одредиште у цикличним миграцијама просечних грађана. Месецима мртв пас. Ова три појма једна су смрт. Nežnija polovina eksplozije Mesecima treperim Budim se kao poludinamit U srcu grada i znam da se s polja Nikada ništa neće desiti Bes i olakšanje Dva su sprata zgrade koju se spremam Da dignem u vazduh Sklupčana zato i mirna Stojim u dnu placa Gde je trebalo položiti psa Pod zemljom u kojoj jednom Ni kao paradajz ponavljam Telo i onako ne postoji Telo je prašina Тело је само перформативна манифестација бића. У изнемљеном стану нема м рено, пао њу није могуће сместити лаво. Впитањем одбацујем непроммишљеостст. Трагедија припада песницама, одмене се о чекоје поступк с субтилан, разборит и практтиан. Па ипак моје су шапе прерљаве од земље, претерано суве, од дрвета нераддиог, одне раслађеногг вина. У прижиткивању праска успешно дочекојем а то је постало непоношљиво. Пијаца радним данима. Између рибарнице и куштунјавог воћа мучиме просторна покретљивост становништва. Речима прецизним и дрским искртавам лагодну дневну путанју. Улицом вучем неповеренје резерват ловора и оландера. Серпентину 1, 185 метара. Носивост кичме превазила зи Želim da pitam odakle dolazi smrad mora, ali umesto toga u sebi ponavljam, okeani ne gore, okeani se približavaju. Pseće srce, van književnosti. Okupili smo se, četvoro odraslih ljudi koji tvrde da se poznaju, da ubijemo životinju, razume se što nežnije. Danima o tome razgovaramo, tražimo mišljenje stručnjaka i prijatelja, dok usput svako za sebe predviđa praznike. Odvojeno planiramo odmor, što je uočljiv pokazatelj zrelosti, a togaljivo deljanje sećanja među nama opstaje kao dokaz porodične bliskosti. Gadi mi se pragmatičnost svojstvena svakom završetku, pa i ovom. Na narednom nedeljnom ručku razmenjivaćemo utiske o protekloj sedmici. Postaje mi jasno, jedan od njih biće mutna i poslednja fotografija psa. Reč smrt... Danima ćemo sa mrvicama hleba razvlačiti pod stolom. Težina jula. Smrad truleži i istopljene plastike nadvija se nad košticom u lepljivim sokovima. Podseća me da sam žedna i dovoljno prilagodljiva. Podseća me odakle sve potičem i u šta se sve slivam. Pomaže mi da zakorači. Njeno zbunjeno telo, smežurano i tiho, insistira na kozmetičkim proizvodima. Mene koža svrbi, od znoja i farmaceutske industrije. Ne mogu da zaspijem od nervoze. Moji srednjaklasni koreni i simpatična gestikulacija, moj istančan osjećaj za ravnodušje, sve me to čini materijalom za zadovoljavajući život. Ali dobro sam se, naime, informisala gde prestaju očekivanja, a počinje treći svetski rat. Usvitanje, zvuk noktiju po suvoj koži peče, razdvaja se, zapinje. Kutiju uzimam, ribam, punim voćem. Tokom popodneva, kada ga žvaće, najupornije mislim na smrt. Jednačenje po mestu umora materijala. Ledene pločice pod mojim stopalima u dnu hodnika postaju močvare. U njima sedim gola do struka i pretpostavljam ono što mi nije rečeno. Ujutru ne otvaram prvo oči, niti perem zube. Preispitujem pozicije redom kojim sam ih osvojila, a zatim zadržavam samo one koje sam zaslužila. Simbolički kapital sliva mi se niz butine, strategijama nasledživanja. Pri kraju zime besno poverujem da mi niko ne treba. Sneg me čini blagom i lakovernom. Sve meni poznate smrti bile su snežne. Uz nalet vetra, u mučno doba, ovaj grad dokazuje mi da ga nisam iscrpla, da ga ne bih ostavila. Nemam nju malo hrabrosti da se ne povinujem. Selitbe su za lakoverne, oportunistične, živahne. Ja čekam svitanje. Teškoći u kojoj je danas zapao privatni život otkriva sama njegova pozornica. Stanovanje je zapravo postalo nemoguće. Tradicijalni domovi u kojima smo odrasli poprimili su nešto nepodnošljivo. Svaki delić udobnosti plaća se izdajom spoznaje. Svaki trak sigurnosti nekim buđavim paktom porodičnih interesa. Novi funkcionalni stanovi projektovani kao tabula rasa samo su kutije koje su eksperti namenili malograđanima ili fabrički prostori zalutali u sferu potrošnje, bez ikakve veze sa stanarima. Oni su direktan šamar u lice žudnji za nezavisnošću, koju onako više nema. Jedan nemački časopis iz vremena pre Hitlera objavio je sa proročkim mazohizmom kako moderni čovek želi da spava što bliže zemlji, kao životinja, da bi tako zajedno sa posteljom ukinuo i prag koji deli javu od sna. Besani ljudi su raspoloživi u svakom trenutku, uvek spremni na sve, u istimah, budni i nesvesni. Svako ko potraži utočište u pravim ali iznemljenim stilskim kućama, u njima se živ balzamuje. Oni koji pokušavaju da izbegnu odgovornosti stanovanja tako što traže smeštaj u hotelima ili nameštenim stanovima, prave od prinudnih uslova izgnanstva, da tako kažemo, mudru normu. Kao i uvek, najgore prolaze oni koji nemaju nikakvog izbora. Ako i ne žive u sirotinskim četvrtima, onda stanuju u bungalovima, da bi se već sutra mogli naći u nekoj kolibi, prikolici, kampu ili pod vedrim nebom. Kuća je prošlost. Uništavanje evropskih gradova kao i radni i koncentracioni logori samo su izvršioci sudbine koji je imanentni razvoj tehnologije odavno namenio kućama. One su dobre još samo za to da se odbace kao stare konzerve. Nasilje forme koju naseljavam. Ponekad se nad tihim trzem na nepoznatim licima setim dece sa kojim sam sedela u klupama i autobusima, o čim su roditeljima pitali moji roditelji, a ja nisam umela da odgovorim. Porodica je osnovna gradivna jedinica društva. U osnovnoj školi u koju dugočuvani dinamit pada uz mali prasak u fiskulturnu salu, neće me na jednom biti sramota zbog kratkih prstiju, nogu, jezika, Сви ће вриштати углас и то је плодно тло за једнаћање по месту борбе. Не успели покушаје да се истовремено буде послушан и доследан. Вежбаоника за мирно одустајање. Присланјам обрк на непце. Занемарујам године учања граматике. Гутам неразговетно и спора. Предпосстављам да времена има на претек, јер су ручкови подметанје више гласа, као што је спуштанје рулетни, снажан грађански чин. Naučit ću svoju decu da je biti srećen ili napredan antropološka igra u kojoj će se zauvek koprecati. Bez brige, što su stvari preciznije, manja je verovatnoća nesanice. 8 sati sna, konvencija su obstanka. Podsećam se dok pijem prvi litar vode. Još samo litar i mogu da odahnem za danas. Prijetan dijalog o pravilima smrti sa majkom. Kafana je renovirana. Drveni šank i zavese boje kajsije zamenio je medijapan osrednjeg kvaliteta. Ne umem da tugujem u prostoriji u kojoj se osjeća sveža farba. Lokal ne radi nedeljom, objašnjava mi, jer nedeljom ljude ne sahranjuju. Dani su veštačka tvorevina. Zimi ljudi umiru češće, a januar je, ne govorim na glas. Svi za ovim stolom izvesno znaju da su skupe rupe u obliku slova u mermernoj ploči isključivo podsjetnik na to da je kraj odluka, planiranje finansija i napipavanje parcela. U poljskom vozu žena u konfekcijskoj odeći drži se za lakatu snu. Devojku porcelanskog lica prate roditelji. Njena kafa iz termosa prosipa se i ostavlja lepljiv drag. U nepoznatim predelima vidim jasno. Upravo ovde, sada, krajem Marta, počinje sezona smrti. A ona bi lako mogla da bude taj isti zapušteni voz, prepun i neudoban. Pristojni ljudi me dodiraju svojim posjedima ili udovima. Lepljivi miris šećera ispostavlja se kao jedina uteha. Vijadukt, viaduktus, most iznad doline, puta, barovitog mesta i sl. Vikend, Vikend, week nedeljni odmor, počinje subotom popodne i traje do ponedeljka ujutro, a obično se provodi van mesta stanovanja. VIKENDICA KUĆA ZA ODMOR VIKEND Nekretnine se zar ne, ne kreću. Predosećam neophodan, postepeni rat. Moja ključna kost podrhtava u ritmu kamp prikolice nepoželjne na autoputu. A tokom kratke vožnje, detinje pege postaju staračke. Lenji turisti tvrde da su mi staratelji. Zato bežim i pred oko kuvičem. Pa šta? Migriram ka objektu koji zakon naziva vikendicom. Ka jedinoj palati koja se ponosi svojom prolaznošću. Jedinom poniznom lovištu čijeg se ishoda ne plašim. Na pitanja o budućnosti, porodici, stambenim kreditima odgovaram. Ne kretnine se, zar ne? Vikend naselja. Hodeću brzo i govoriću razgovetno. Umorila sam se od osladnosti. Tog tužnog rađanskog pokušaja da se ostane pristupačan. Sanjem letnikovce. Obrasle do vrha u nepoznati biljke, koje obećavam da ću negovati. Čak i ukoliko nikada ne upoznam porodice iz kuće koje se klate na obroncima mora, kojima takođe ne znam imena. Tamo gde dirigujem obalskom stražom, ali samo ako ugledam prva. Puštam ljude da letuju i misle šta hoće. Večeri su sve jedno usemljene. Пијем шприцар пора тениских терена и чистим шљаку испод ногтију. То све у будућности. Вечерас бринем у броду усред викенд населја, који стоји годинама, непокретан, усидрен, смирен. Бескорисни пливач под чврстом ораховом граном. Када су ти руке постале наборане, неко је одвезао громаду пуну кишнице и блата. Када си једна јесени читао досаду, уплашила сам се, а било јасно. Krpeđiće mi ući duboko pod kožu i tudići gradove. Prestravljujem me što nemam precizan plan. Češem se dok ne poteče krv. Dvodnevni izleti podsjećaju ima da sam živa. Umorila sam se od osladnosti, koja služi samo da bi makar neko mogao da kaže kako mu nedostajem. Moj pas umire sve mirnije. Poezija tu nema šta da traži. Katastarska parcela 2368 kroz 1. Površina 1524 m2, njiva 5. klase. Katastarska parcela 2368 3. Površina 59 m2, zemljište pod zgradom objektom. Katastarska parcela 2368 3. Površina 40 m2, zemljište pod zgradom objektom. Katastarska parcela 2368 3. Површина 30 m квадратна, земљиште под зградом-објектом. Катастарска парцела 2368 3, површина 428 m квадратна, Zemljište у зграду-објекат. parcela парцела 2368 кроз 3, површина 1031 метра квадратни, њива 5. класе. Tradicije Zaboraviti svoje roditelje koji su zaboravili njihove roditelje da bi se podsjetilo na nemar roditelja njihovih roditelja koji su sobstvene roditelje i tako dalje. Na posledku napraviti decu koje će napraviti večeru nakon čega će nas se lepo vaspitana elegantno otarasiti. Niko ni na koga ne liči razume se a poslušnost je odlika lenjih i nemaštovitih. Ohvaljujem glavno jelo i pitam te da li se sećaš kako smo sigrala porodice. Nazdrljaš u to ime i vadiš revolver, vičeš. Neizmerno mi je drago što smo potekle iz iste materice. Umor prostričnog kapetana plovidbe Za Titanic su govorili da je praktično nepotonjiv ili nepotopjev. Nisu čak ni rekli, već napisali. Pita me šta ćemo sada sa mnom? I da li je to što se dešava kraj? Hoće li ikada videti svoju kuću ponovo? Ko su ovi ljudi koji je hrane i daju joj lekove i uključuju televizor i navode joj da udari u ledeni breg? Da li se kaže ledeni? Kaže se, možeš li da čitaš uopšte? Ne mogu. Ne vidim i nemam strpljenja. Za Titanic su rekli da je ženskog roda, kažem joj. Nisu rekli, već napisali. Isplovio je southampton -a. Била сам таму и О'Кен је деловао мање него што га се сећам са палубе. Дали ти је досадно? Она ћути неколику трнутака, па, страшно ми је досадно. Каже и удар је у врх смрзнуте громаде, које ће се једном ипак истопити. И паркете ће се дичи попут планине. И комшије ће неуморно лупати на врата, док буде му седели на оставинским расправама, а њене кости буду прах на гомили. Мекан бриг, нечујен, избрин Nemilosrdna tuđa predgrađa. Ova tri pojma jedna su provalija. Uteha hodanjem. Kovitlac u pustinji oko predsjednjenog hotela jer radnici jedini ne posustaju, raskupavaju i ponovo grade i ponovo ruše i opet renoviraju i sve zaboravljaju. Ubrzo nakon mog rođenja nestao je bioskop na kružnom toku, sada raskupanom, koji nije više ničiji grob. Pasko me je vruće i vlasnik vuče cipele do društva za ulepšavanje. U ulici koje se vraćam betoniraju pijacu i napuštaju školu. Među njima elastično stoje barem dva spomenika kulture. Posmatraju me mačke iz izloga gravjera. Nepoverljive prema letu. Uostalom, зашто су уазе тако наметље. Утеха протокола. Тежинину којем се океан спушта у мене као тачку који користимо да дамо пример могуће израчунати. Теред паркета који скрипимеђу крњним парциансским figuraа остаје не преводив у мирне единицице. Ograničenost kretanja unutar složenog prostora garantuje mi slobodu. Zato čuvam suze za holu uprave policije, menjam dokumenta i jecam. Na posledku gravitaciji dugujem sve. Princip minimalnog udaljavanja. Verhovi prestil lepe mi se za grad, za balkone koji pripadaju modernizmu i prevoje koji se procesima restitucije vraćaju sami sebi. Идеја власника обиграва ме окошаке, јер шта ми уопште припада? 84 омршававела ноге испод тешког тромог трупа. Шта ми следе? 8 чаршава у ком остављам свог пса на надлежној служби за споро бављење хладним телима, које то добро наплаћује. И замену биоскопо седа човек који тешко дише, у мене седа жена која тешко одлучује. Током уводне шпице митологизујем свој дан, дужности, позиције. Vlasnica sam bola u kičmi, moji posedi protežu se niz nerve i završavaju se na obodu šume. Tu šumu prvi put vidim. Žena među mojim organima počinje da kopa. Nož kada ljuštim ne okrećen ka sebi, a stvari bi mogle da budu toliko jednostavnije. Testenina, ne špagete. Jedno vino, roze ili belo. Malo mleko, nešto slatko. Voće. Које ти хоћеш? Сјелица 40 вати. Хлеб, може и пола. Туђо предградђа. Човек се нагиње да прочита наслове новина, које не жели да плати 80 центи. Лјуди отварају гепеке у двориштима коккасих кућа и гледају унутра, Траже. Малу мртву птицу, испред престижног универзитета, прескаћу будући академици. Кажу ми, шта то радиш? Ovi prosjeci primaju socijalnu pomać, veću od tvoje plate. Nednakost me čini naivnom, a stražnje ulice svuda su iste. Puste i ovlaš prebrisane. Muškarće zadržavaju pogled na meni. Netrepćem. Izazivam zapadnu Evropu brzinom hoda i blizinom šaka. Igla je u mapu metroa ubodena u stanicu ispod čuvenog pozorišta i dok interijer vozila treperi od kočenja, Na mene pada ta ista igla. Krivim se. Njen vrh ostaje tup. Retriver na reklami za pseću hranu uvek je sit. Katolička zvona odjekuju deca vrište iza jevrijskog muzeja. Na trenutak mi se zaista učini da krovovi gore. Ipak su podegli mnoge građevine, kažu akademici, socijalni slučajevi, stanovnici, mnoge i grandiozne. Nisam nikada bavarsko pecivo vezivala za regiju već za koru koja meko puca. Nisam ni ptice povezivala sa trgovima na kojima se ponosno salutira. U galeriji za koju karta vredi kao čitav dan, obezbedjenje uzima svesku i olovku i zapisuje nešto u mom vidokrugu. Osećam se posebno. Bole me stopala i ostaci ručka za jednu osobu ko vitlac ukruže prostorijom ogrnuti moj mantilom. Spotakla bih se rada o kestenje, ali neki ljudi dobro su plaćeni da ga svakog jutra sklone sa pločnika. Sve je zlatno i tiho i miriše na herbarijum. U Alpskom pansionu mladi bračni par prodeje štapove za hodanje. Svima su goli članci i prave se da kiša ne pada. A možda i ne pada na Nemce. Žena u planinarskom domu zaudara na mlako vinu i cimet. Nešto u minhanskom predgrađu me smiruje. Verovatno to što nikada neću biti njegov deo. Čovek osomotske pantalone boje semfa briše ulje iz dobro očuvanog automobila. Kapija je nemrno otvorena, a kuća obraz slubršljan. Nešto dalje, sredovečni alkoholičar reciklira brown staklo. Deli ga od zelenog. Brown, zeleno. Sve se stapa u istu sliku. Park je dugačak i u njemu ljudi govore raznim jezicima. Gojazna žena mirno doziva psa na sred ulice. Čuje se mnogo više ptica nego što staje u sva ta dvorišta. To me jedino buni. Uvod u studije nestrpljenja Na večerima čitanja na glas saznajem da mlitavo i hladno telo mog mrtvog psa krije manji poetski potencijal nego bezumni protesti. Nemam nameru da pristanem na hjerarhiju društva koja insistira na tome da postoji razlika između biroa za izgubljene i biroa nađene stvari. Napredniji korak iste zajednice zahteva interkulturalna dialoge, dok u jaslicama nego je netrpeljivost. U anketi me pitaju da li se osjećam kao evropljanka, a kakva je to emocija. Mokra po granicama, teška od prašine. S mesta zaokružujem ne. Na ostravu koja odbija pripadnost, devojčica prelazi iz crkvene senke, u istoriji umetnosti i demokratije. Opčinjena sam njenom pojavom. Na trenutak zaboravljam da je moj dolazak finansiran preciznom stavkom u budžetu projekta. Niko nema pravo na grad. Ovaj grad je dovoljno veliki da u nekim delovima poverujem kako izlazi na more. Ne bi ni trebalo živeti u manjim gradovima. To je bedna misao, ali utešna. Tvoj je grad nekoliko puta manji od mog. Grad kolač. Grad katedrala. Majci je smešno kada mi nedostaje to lišni grad. Na granici sa kraljevskom šumom, ovo imanje širi se do lubenica na ulubljenim haubama. Moj pas nikada nije bio na obali i ponekad zbog toga cvili u svitanje. Bole ga kosti, boli ga dosada, bole ga mesnata krvava bredašca na koži koja traži hlad. U tvom gradu čujem neregionalnim vestima, rasformirali su tezge na kojima sam našla Brodski dnevnik. Moj pas postaje nesvesan svog tela. Vuča se po dvorištima, među kojima deca vrište prigušeno. Deca monstrumi, deca ambasadori, deca mlečni zubi. Njegove šape posustaju na trotoarima u zavrelim u nevidljivom plamenu jula. Ne umem da ustanem u šest i da od devet imam strpljenja. Svima koji ga maze nemarnim šakama objavljujem rat ćutanja. Liter ledene vode biće prosutni zvrat, a kada se polako spusti do stopala, formirat mlaku baru. U njoj se valja usidriti, utreće razrednu alegoriju, ali tek predveče. Najviše što mogu postići članovi globalno uticajne putujuće elite jeste širi obseg njihove mobilnosti. Ako stvari postanu prevruće da bi bile ugodne, iako prostor oko njihovih gradskih domova postane previše opasan i pretežak za savlađivanje, oni se mogu preseliti negde drugde. Imaju izbor koji nije na raspolaganju ostatku njihovih fizičkih bliskih suseda. Takvo izabrano bekstvo od lokalnih neudobnosti pruže im nezavisnost, o kojoj drugi urbani stanovnici mogu samo sanjati, kao i luksuz otmene ravnodušnosti koju ti drugi ne mogu sebi priuštiti. Njihova predanost uređivanju gradskih pitanja čini se da je mnogo manje potpuna i bezuslovna od predanosti onih koji imaju manju slobodu da jednostavno prekinu lokalne veze. Ovo ne znači, međutim, da u svojoj potrazi za smislom, identitetom, koji su im potrebni i za kojima žude istim intenzitetom kao i svi drugi, pripadnici globalno povezane elite mogu da izbace iz vida mesto u kome žive i rade. Kao i svi drugi ljudi, oni su deo gradskog pejzaža i njihove životne težnje su, hteli to ili ne, zapisane u njemu. Kao globalni operateri, oni mogu lutati sajber prostorom, ali kao ljudski faktori, oni su svakodnevno ograničeni na fizički prostor u kome dejstvuju. Na podešeno okruženje koje se stalno preoblikuje u procesu ljudskog traganja, sa smislom i identitetom. Ljudsko iskustvo se formira i sakuplja. Pomoću njega se upravlja, njegovo značenje se shvata, absorbuje i dogovara oko mesta. Kontinentalna prognoza Od jutra do mraka biti zahvalen, državi na besplatnom institucionalnom obrazovanju i overanoj zdravstvenoj knjižici, roditeljima na hrani, odeći, krovu nad glavom. У зооском vrtу дивим се безнадежним припадницима врста потеклих из нежних клима. Крокодилу чије хладно тело забавља деришта међу којима се крије. Људи у групама закањују ми поглад, јер колектив има прећутну предност и могућност подиума. На питања о организмима који насељавају погрешне континенте одговарају ми конструктивни историчари, а поларни медведи у Аргентини бесциљно лута по врелом бетону и тамо умре од туге. Da li postoji išta između trenutka u kom prestajem da budem dužna i onog u kom neko počinje da zavisi od mene? Drugi su šake stopala izrasline. Drugi su supena kašika belog šećera. Drugi su dijalektički materializam. Drugi su ulaz na druga vrata. Leto koje mi ne pripada. Jedan. Cijelu noć sam se vozila da bih sama dočekala jutru Luci. Čovek šeta lovačke pse, grandiozni i poslušne. Iza njega strani turisti izvrću svoj želudac na slani kamen. Trajekt nazvan po pesniku dugo putuje, preko plave površine, koje nosi samo svoje ime. Sunce zalazi, ljudi mi se obraćaju, ali ne govore ništa. Smokve su zrele, ja ne mogu da ih dohvatim. To isto leto, dva. Pod visokim plafonima boli me u predelu očekivanja, celom dužinom. Savijam se pod teretom, čiji me oblik užasava, a na čije se staranje nisam ničim obavezao. Naginjem se kroz prozoro i vičen nepoverenjem. Nemam ništa osim poezije da ponudim, a otok je pust i nežan kao šikara. Ti si taj teret. Stopiram u nadi da niko neće hteti da nas poveze, zajedno. Raspoloživost smeštaja u nedovršenim objektima. Zadržim se kratko na tezgama sa mekanim kolačima, jeftinim i bajetim, uvezenim iz Evrope. Šake su mi suve od tek zasadjenog cveća, čije me bodlje zadržavaju. Na njima zatim i prespavam. Sve zgrade koje poznajem polako nestaju ili se deformišu, balkon po balkon. Znam po vrelini cementa i pre nego što čujem glas investitora. Iznad svega, a pre svega iznad grada, ne znam ko će živjeti pored reke koja je kamenac koji je vodopad. Krevet u kojem spavam truli. Muče me, pod A, neodrživost, zatrpanih kritičnjaka, mirnih noći, prave kičme, kućnog budžeta. Pod B, raspored. Nameštaja, sedanja na ručkovima, zuba u vilici, učutkivanja kao dokaza hierarhije. Krevet u kojem spavam nije moj. Ruke mi se suše od vode koja je kamenac, koji je voda koja je protok. Kada izađem na obalu reke, vreme prolazi, dok ne svatim gde sam. Ili mnogo sporije, dok ne prihvatim. Iako se pojam vikendica izvorno odnosio na kuće namenjene odmoru i rekreaciju u slobodno vrijeme pod kraj tjedna, s vremenom mu se značansko polje proširilo i na objekte sekundarnog rekreacijskog stanovanja koji se rabe i za dužih praznika, ili čak u većem dijelu godine. Stoga, ako se kao kriterij i klasifikacije uzme frekvencija dolazaka i dužina boravka u vikendici, stambene jedinice za odmor i rekreaciju mogu se grupirati ovako. Objekti za svakodnevnu upotrebu u neradnom dijelu dana, nakon posla. Objekti za upotrebu vikendom i kraćim praznicima, vikendice u užem smislu, weekend homes, Objekti za upotrebu u sezoni, godišnjem odmoru, vacation homes. Objekti za upotrebu u većem dijelu godine. Funkcija dvojnoga prebivališta, eventualno mjesto stalnog prebivališta pod stare dane, future permanent home. Iako je redovitost upotrebe jedno od temeljnih obiležija vikendice, ona se može odnositi na različite intervale s obzirom na raspoloživo slobodno vrijeme od slobodnog vremena u neradnom dijelu dana preko slobodnog vremena vikendom, kraćih i dužih praznika do slobodnog vremena u većem dijelu godine. Na Naprimer, vikendaši u mirovljenici. Slušam. Veter među listovima hrasta treperav poželjnog intenziteta. Pucketanje drveta koje čini vrata ogradu prozorne obloge kuće се неједнак удаљенеод плаца, различитих раса и старости. Велики птице, прибране у јатима. Величине шак је умрне, ван јата. Мшеу у налету ваздушне струје при тупиим и кратким савиањима. Зриаввце као звучно маховину слабе прескалице над читаим призором. Шапе комомшиско пса како тресу јефтину металну ограду чии је значе готово само символиччки. Predvečerija su ovde metafora prolaznosti, vidljiv završetak, nedeljiv i neizbežan, plašt preko grudnog koša šume. Legnem na zemlju jer položene glave je naporno očajavati. Razmažena, poverujem da sam ubrzala godišnja doba, a te mi misli dolaze samo kada sam sita. U suprotnom, kuća je za mene rupa, a spolješnjost meteorološka nepoznata u koju pregršt tuđih svetova glasno diše. Kada mi se plače, u njih se uvlačim. Preuzimam šta mogu i šta moram. Vlažna, nikad suptilna. Mitologija prostora određuje sva moja kretanja. Ko šta kuća? Kome čemu kući? Koga šta kuću? Hej, kuća. S kim, s čim kućom? Na, o, po, pri, u kući. Da li je kuća kući kuća, kao što je kuća kuća kućama? Koga čega kuće? Nema. Nije moguće oceliti se. Tramboline u dvorištima kuća, koje su iznajmile privremene diplomatske porodice, ponašaju se kao tela onih koja voliš. Krive se po tobom, a onda posustaju. Paunovi beže sa nečijeg posada. Da si prećutao, videla bih i sama. Svet staložen, pun travnjaka koji se tresu i koje niko ne održava. Porodice eksponate po čijem se mirnom snu gomila perija. Pretpostavljaš da paralelno sa tobom teče reka, od nekadašnjeg videokluba ka dispanzeru i na njenim obodima građevinski radovi. Ispod suvozačevog sedišta nenadano napipaćeš planinu. Pri samom vrhu pas laje na prolaznost. Budim se noću i često nalazim njegove dlake pred svojim vratima. Važni telefoni. Milicija. 92. 2 Vatrogasna brigada. 93. 3 Stanica za hitnu pomoć. 9.4 Tačno vreme 9.5 Prijam telegrama 9.6 Prijave smetnji na telefonu 9.97 Međumesni razgovori 9.00 Međunarodni razgovori 9.01 Poluautomatski razgovori 9.02 Prijem pozivnica i izvesnica telefonom od pretplatnika 904. Razna obaveštenja 981. Obaveštenja o sportskim rezultatima 9881. Pomoć informacije AMSJ 987. Brojevi pretplatnika 988. SELEKTIVNO OD UMIRANJE Evolucija je niz pravila koja prihvatam i u kojima se koprcam. U nedostatku boljeg termina preuzimam taj, školski. Plačem u bioskopskim salama, na obodima i barske magistrale, dopuštam da me tuga dočeka nespremnu i ščepa dok u supermarketu staloženo hodam kroz izbore koji nisu moji. Gledam niz plac. У дубини тамно-зелених стабала помера се нешто што не умем да именујем. Вене, модрице, старачке пеге, мирз влажне коре дрвета. Пейзажи се сменјују, моје ноге постају теже. Тргнем се и бирам јефтино вино, али скупље јагоде. Пуни хотели у метрополама и празна одмаралишта извад њих доказу те evolуције. To što postoji više vrsta gladi i jedna vrsta nerazumevanja nije dokaz ničega, pa ni prolaznosti. Ona je ipak jedino što me teši i uznemirava u istom nepodnošljivom trenutku. Taj se predah tek načinje. Avgust nikada nije bio hladniji, niti neizvesniji. Popust na drugi pokušaj iscijeljenja Moje šake odbijaju da letuju u prospektima. Geografija je za njih niz činjenica uslovljenih preciznim rastojanjem, a krstarenja među grčkim ostravima pokušaj kolektivnog samoubistva. Čekam te pet dana na najudaljenijoj tački u Jadranskom moru. Ne zasmejavaj me mogućnošću otoka. Sunce sije nad katalogom, ali nemam u njemu slobodu kretanja. Smokve uzimam sa drveta, plivam do tamo i nazad, do tamo i veš mi je brljav. Čkiljem ka podnevu. Tugovati na obali, to je luksuz na kojem insistiram. Iznosim nekoliko zamirki na plan puta, a prva je ukrcavanje ne sme biti nakon svitanja. Kada se konačno pojaviš, večeramo zajedno, hodamo preko brda, Grebe nas isto šiblje po člancima na različitim nadmorskim visinama. Nikada ne upotrebljavaj zamenicu sve predamnom i plivaj dok mi se ne izgubiš iz vida. Sve na svetu predsenjeno je osim autoputa i trajekta jadrolinije, a ja i onako letujem svakog jutra, kada se probudim pre svih koji me poznaju. Vetrometina, vijedukt šikara Ova tri pojma jedna su slika. Strnjika, iz koje se rađem, ne podnosi padavine. U svojim suvim čeljustima uzgaja ljubav kao što pazi opasan pas, neguje dobronamernu razdaljinu. Adolescenti za sobom ostavljaju miris omekšivača, koji prekriva miris vlažnog cementa, kojim zatrpavaju telesni nemir i, molimo pokušajte kasnije, javlja se kao privid ljubaznog prekida protoka meso oko noktiju pulsira kidam ga slušam pažljivo kako se остаћемо у контакту код грља низ непце banalnost промене позиције унутар односа савезник је успостављања емотивних протокола као што звоно ради претпоставља притисак ягодице на глатки пластични прекидач стежем кључ Hodam ka iznemljenom stanu od jedinog predela koji smatram prirodnim staništem. Plašim se da će me psi lutelice rastrgnuti. Nadam se da će me psi lutelice. Nadam se da sam psi. Ili ponekad predeo izuzetnih odlika umesto objekat pod videonadzorom. Kako ste? Zvala sam vas nekoliko puta. Mora da ste bili u bašti. Надам се да сте se rešili motvornog bilja. Šaš ume da bude tako dosadno. Da li spavate dobro? Kakav je vazduh? Jeli jak vetar? Sanjala sam pre neku noć pse koje ste udomili. Pejzaž za koji snosim odgovornost. Prosečne televizijske emisije koje protok čini težim. Miris kafe iz metala i utišani vonj belog kristala šećera. Vrela ploča peći, sipanje soli u vodu za životinje. Nabrajam, zato što treba podići spomenik preciznosti, neumetnosti, to je sve. Mistifikacija je tužna i spora, a poezija su isključivo njene šake, dok pali lišće i kada odbije da sedne za volan i smrad kočnica i miris kestenja. Ovo je samo pesma, jedino u njoj mogu da budem sama, samo u njoj mogu da prestanem. Kada uspem, zamišljam kako me voz razvlači po prerijama. I ja sam taj voz. Ključna mašinerija železnice i razlog dizanja nacionalnih kredita. Kroz ovaj predeo ja čak i ne prolazim svojom davno utvrđenom putanjem. Samoća je. Sveta reč. Gradivna jedinica bića, krevet iz kog ustajem rano i u koji se vraćam željno. Planinarski klub nad plitkom, mlakom baruštinom. Ne verujem kasirki, otcu, majci, posrednicima, predavačima, jer moja stopala po izlasku iz kade dodiruju tanko, paperi, asto šipražje. Samoća je tribina koju moderiram, satima, i na koji sam jedini govornik. Zaključujem raspravu rečima, kuća nije konačni, konačni odgovor. Poželjno je biti talasi, nožina. Prazna, трона привремена потребна питма, притајена, покретна, послушна, повремена. порозна, питка, плутам, патим понеад. Туристи у насељеним деловима плућа. Умају и не помшљају на мене. Бо јажљево у в реалим градовima скидају слојеве одеће. Вручине постају неподношљеве, aliали он ња засад нико не иззвештава. Kelneri se raspituju za sezonske poslove. U pauza mod disanja, na intervjuima mi govore da sanjaju isključivo unutrašnje pejzaže. Naivno, sve ih primam. Ništa im ne verujem. Ruku već osunčanih mesecima unazad ne pitaju za vremensku prognozu. Mladi supružnici ograničenih primanja u prospektima čitaju o ponudi koja podrazumeva polupansijon. Jedini hotel na obali, čitavu zimu čekao je praznih kupališta i pustih trpezarija. Stoni tenis u suterenu, krišom će uskoro igrati deca zaposlenih. Dragi su mi, umereno pristojni, a monotoni zvuk loptice ujednačava mi varenje. U junu se pakuju. U lancima drogerija potražuju sniženja losiona sa zvučnim imenima. Plaše me majke koje svoju decu nose u zubima, а таквих је рано изјутра највише на редким пешчаним плађама. Марширају ћутке. Локална кафана диже цене. Бунгалови некадашњег одмаралишта уздижу се изнад луке попут споменика. Ивце базена требало би офрбати у макар приближно сличну нијансу плаве. У јулу се жале на маестрал. Гласови мртвих регионалних певаћа одзванјају посла с тићарницама. Задржавам dah изнад железнице. Пожар се начиње увеђбано и постепено. Сваке године сви му се ипак изнова чуде. Инсекти птице круже окому шкатле између камених кућа и бетонске зграде поште. Готово невидљиви надгледају пошумљене пределе и тамо праве гнезда. Када из них младунци излазе, неснађени и натерани. Грудни кош ме на тренутак засврби. U avgustu nedostatak humora dolazi iz izostanka njihovo kretanje. Delfini zalutali pre mnogo godina, nađeni su mrtvi u zalivu, ali o tome neće pisati štampa. Znojni dlanovi dodirujemo kasine pored kojih kaplje bela farba. Čamci u bolovima podnose leto. Ljušte se poput noseva nemarnih skandinavaca. Po težinom odmora, sitne rupice na pletenim sedištima postaju provalije u koje, nažalost, niko ne upada. Divljač se pomalja i šiblja i osluškuje. Uskoro će moći da gospodare magistralom. U septembru postaju radoznali. Naprasno ih zanima procanat soli u vodi. Svrbe ih oči i stopala, komarci veličine pesnice kače im se za vrat. Konobari su umorni, ruki im podrhtavaju, a bend na terasi zvuči raštimovano. Napor potreban da se u oluji pokrene jedrilica Manji je od ono koji ulažem u to da ih sve ne iskašljam. Pripadnici obolske straže razmenjuju priče o dirljivo nasukanim velikim ribama, a zaključuju nije im ni bilo mesto u ovoj mutnoj vodi. Nar bubri nad strnjikom. Nedohvatljiv. U oktobru se ukrcavaju na trajekte, jedni preko puta drugih. Pluća bi morala da budu dvokrilno ostrvo. Iz suprotnog pravca ti stabilan poput stene. Naseljavaš se. Skupe fotokopije razglednica se pod prisilom vetra i sitne kiše različu po šetalištu. Na površini bazena hvata se tanka opna prljavštine. Smrad morske hrane postaje gušći. Naći ćemo se na mestu na kojem nisam nikad bila, ali prolazak kroz sebe još uvek srećom ne iziskuje kartografa. Mirno, glatko, zrcalno, bonaca. Visina valova u metrima, nula. More poput zrcala. Mirno, naborano. Visina valova u metrima, od nula do nula jedan. Mali valovi ili bore spojavama. Malo valovito, valićasto. Visina valova u metrima, od nula jedan do nula pet. Kratki Ili mali valovi. Bregovi izgledaju staklasto. Umjereno valovito. Visina valova u metrima. Od 0,5 do 1,25. Veći valovi. Mjestimice bjelice na valnim bregovima. More stvara isprekidano šuštanje. Valovito. Visina valova u metrima. Od 1,25 do 2,5. Valovi sa mnogo bjelina, mogućnost prskanja, šum mora sliči muklom žamoru, jače valovito, visina valova u metrima, od dva pet do četiri. Valovi se propinju, neprekidne bjeline, pjena vrhova prigodice se otpuhava kao morski div. Valovi stvaraju neprekidno žamor uzburkano visina valova u metrima od 4 do šest. visoki valovi imaju velike bjeline s kojih se pjena odpuhuje u gustim prugama more se počinje valjati a njihov je šum poput mukle huke teško visina valova u metrima od 6 do 9 veliki valovi se propinju Imaju duge pjenušave bregove koji se neprekidno ruše i stvaraju hučenje. Velike količine pjene, otpuhnute z bregova, daju morskoj površini bijelkast izgled i mogu utjecati na vidljivost. Valovi se valjaju teško i udarno. Vrlo teško. Visina valova u metrima. Od 9 do 14. Valovi visoki da manji i srednji brodovi u blizini povremeno nestaju iz vida. Vjetar otkida vrhove svih valova. More je potpuno prekriveno gustim prugama pjene. Zrak je toliko ispunjen pjenom i morskim dimom da ozbiljno ograničava vidljivost. Valjanje valova stvara tutnjavu. Izuzetno teško. Visina valova u metrima veći od 14. Valovi se međusobno križaju iz raznih i nepredvidivih smjerova, tvoreći složenu interferenciju, koji je teško opisati. Valovi se mogu prigodice dijelomice rušiti. Jadranska magistrala Posude od Rostvraja u hotelu na samom dnu poluostrva Jadren. Tekstura brezkve iz kompota urezuje se u žuljeve nepoznatog porekla. Za svrbime, kao ujod komarca, glas, Branko Šanovaković, kapetan prve klase, ulazi u kafanu u kninu i predstavlja se. Sa hotelskog balkona sumrak se proteže preko stena i borova i neonskih svetala, koja turistima služe kao tračak nade. U kafani, koju je kasnije podojila država, Stolovi teški i drveni. Predamnom, sada zlatni ram stolica, mlak kao mlečni sladoled. Trudim se da ne mislim ni našta. Noć je topla i ne pripada nikome, pa ni meni. Zarivam glavu u čašu vode. Napetost između sećanja i istorije. Napetost između onoga što mi je rečeno i onoga što osjećam, vidim, naslučujem. Ponovo konačno. Objekti sekundarnog rekreacijskog stanovanja podsjećaju me da sam događaj. Ne kontinuitet. Ne kontinent. Ne vešta ulja na platnu iz hotelskih soba i tekstil sa sedišta u međugradskim autobusima postaju ikonografija neprestanog kretanja. Čujem da stranci ogorčeno pitaju Kakva mapa? Ovo je jedini hotel na Ostrvu i ja se okrećem oko sebe. Zaista jeste. Jedini. Gde prestaje eksces, a počinje fenomen? I da li na to daje odgovor istorija ili svako ima pravo da odluči za sebe? Za sebe, za mene. Veteri je toliko pažljiv da nas uvek obilazi. Botanika ćutnje. Sanjem da budem žena Grinića. Da po meni računaju vreme i po mojim obodima naslučuju plan letenja. To mi nije dosta. Postajem žena muzei. Vrti mi se u glavi od arhiviranja koje ničemu ne služi. Tačno na sredini moksićušnog tela, sezonski berači, najamni radnici, spremaju se za protest. Pošte male kvadrature u čijim uglovima umiru uplatnice, čuvam kao poslednja utočišta odsustva kontrole у svojim podrumima smišljam koreografiju predaha. S polja plaćam račune, popunjavam upitnike, skraćujem zanoktice. Držim se agende. Pitam ko brine o biljkama u državnim institucijama, jer takav će brinuti i o meni. Dodirivaće me postupno i sistematično, kvasiće me studiozno, po potrebi. Pravim plan, sitnu tkanje očekivane smrti, a onda se setim. Tek je april. Još uvek ne smijem da priznam da sam umorna. Vetar se osjeća na koži. Lišće šuška. Prašine i papiri počinju da se dižu u vazduh. Grane u pokretu. Celo drveće se njiše. Naporno je hodati uz vetar. Iščupano drveće. Razorno delovanje vetra. Виљивво је на већи објеката Цип катаологизација у публикацији Народна библиотека Србије Београд, И на 78, повлака 86, повлака 92194,повлака 2 повлака 1 хо povlaka id повлака и